Quando, de minhas mágoas, a comprida imaginação, os olhos me adormece, Em sonhos aquela alma me aparece, que, para mim, foi som nesta vida. Lá, numa soidade, um estendido à vista por o campo desfalece, Corro após ela, e ela, então, parece que mais de mim se alonga, compelida. Brado, não me fujais, sombra menina. Ela, os olhos em mim, com um brando peijo como quem diz que já não pode ser, torna a fugir-me, torna a bradar, dina. E antes que diga man, acordo e vejo que nem um breve engano posso ter.